Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuan, Tuan, pertama saya nak sampaikan mesej ini kepada uh, rakyat non-Muslim dalam negara ini. Orang Islam tak ada masalah dengan non-Muslim. Bahkan Islamlah yang melayan non-Muslim dengan cara yang paling baik di dalam sepanjang sejarah, macam saya sebut selalu. Walaupun ada kelemahan orang Islam, tapi kita lihat di mana saja majoriti Islam sentiasa non-Muslim itu diberikan ruang hidup yang mungkin orang Islam tak dapat di dalam masyarakat yang majoriti non-Muslim. Kristian di Syria, walaupun sahabat pernah masuk di sana, masih lagi ada. Koptik ataupun Kibti di Mesir, Kristian, masih ada sampai hari ini. Gereja mereka ada. Orang bukan Islam di dalam negara ini. Masih ada orang Islam tak ganggu mereka. Bahkan kadangkala kita lihat ada pembinaan rumah ibadat yang mungkin tidak mengikut peraturan pun orang Islam tunggu pihak berkuasa bertindak. Mereka tak pi roboh dengan tangan mereka sendiri. Kalau kita lihat apa yang berlaku di India, macam mana masjid dirobohkan? Tapi kita tidak bawa sentimen itu ke sini. Kita tak bawa sentimen di China untuk dilakukan kepada orang-orang di sini. Kerana kita melayan manusia berdasarkan kerakyatan mereka di dalam negara ini. Maka bagi mereka yang tak terlibat dengan isu penghinaan pada Islam, mereka tidak perlu gusar ataupun bimbang hubungan kita dengan mereka kekal baik sebagai rakyat, sesama rakyat yang menjaga kebajikan. Mesej kita ialah kepada mereka yang mencari perbanahan dengan orang Islam. Kerana mereka tidak menghendaki kedamaian. Yang berikutnya ialah ganjil bagi orang Islam. Yang mengaku Islam bahkan mengaku kononnya memperjuangkan slogan-slogan Islam tertentu. Yang saya sebut tadi. Apabila mari kepada orang Islam, seperti kes-kes pendakwah Islam Bercakap perkara-perkara yang mereka tak sejuk Mereka kata ini tak sesuai Ini tak rahmatan lil alamin. Tapi apabila datang kepada orang bukan Islam meng, Ataupun orang yang menghina Islam Sama ada mereka diam Ataupun mereka menyatakan ini kebebasan bersuara Mereka ni Muslim Kita tidak tahu redha siapa yang mereka cari Dan dakwah apa yang ingin mereka bawa Berikutnya ialah kita orang muslim kita kekal melakukan kebaikan dengan orang bukan muslim sebagai dakwah kita pada mereka no issue tak ada isu tapilah masa yang sama kita akan membantah sama ada orang Islam atau orang bukan Islam yang menghina agama ni muslim yang ada iman di dalam jantung hatinya mustahil boleh tidur dengan tersenyum ketika agamanya dihina mustahil segala urat nadi segala darah dan jantung kita membantah dan bangkit di dalam tubuh kita apabila mendengar Allah dan Rasulnya dipersendakan. itulah yang kita beritahu kepada orang yang mempersendakan Allah dan Rasul ia bukan soal kempen parti politik yang diubah isu lompat parti baru ni Orang Islam tak ada lompat-lompat dengan agama mereka. Orang Islam mungkin orang boleh ambil rumah dia, tanah mereka, isteri mereka. Orang Islam mungkin juga boleh ada yang minum arak dan berzina. Dia tak dosa mereka. Tapi orang Islam tak terima jika Allah dan Rasul dihina. Sekalipun mereka seorang pendosa. Dan hal ini hendaklah jelas kepada semua orang. Kerana menghina Allah dan Rasul di dalam masyarakat Islam, bererti anda telah melanggar garis merah. Memang menjadi kewajipan orang Islam untuk taat kepada pemerintah dan undang-undang. Tak boleh pergi bertindak sendiri seperti yang disebutkan tadi. Kita tidak ada masalah dan itu kita kenakui. Cuma nya, cuma nya kita bagi tahu orang bukan Islam ataupun orang Islam yang menghina Islam bukan semua orang ni boleh dikawal dan ada orang yang tak dapat dikawal memang kita suruh kawal diri jangan bertindak luar pada undang-undang macam Dr. Ruzani sebut tapi kita nak ingatkan supaya tidak menjadi perkara yang tak elok kerana bukan semua orang boleh dikawal bukan kita menjustifikasikan tindakan itu tapi kita nak bagi tahu sentimen kadang-kadang menyebabkan manusia bertindak di luar kawalan maka jangan membuat provokasi yang akhirnya tidak ada siapa lagi yang dapat mengawal tidak dapat dikawal oleh undang-undang akhirnya perasaan dan sentimen bermain di dalam kehidupan masyarakat ketika itu tidak memberi manfaat lagi Kedamaian yang telah kita kecapi sejak kemerdekaan sehingga hari ini. Negara ini kita nak harmoni. Negara ini kita nak kekal dengan aman damai. Jangan langgar garis-garis merah yang ada di dalam peradaban dan kehidupan masyarakat dalam negara ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memerahmati negara ini dan masyarakat negara ini. Orang Islam di atas apa perbezaan yang ada pun Apabila orang melanggar Allah dan Rasulullah Mereka hendaklah berdiri dengan satu suara Untuk menghadapi hal itu Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur dengan kesimpulan Dan juga gulungan yang dibuat oleh sahibussamah Profesor Datuk Dr. Mazhar tadi Selesailah Saya ingat semua kita mendapat Sudut pandang positif dan negatifnya garis merah itu senantiasa dipelihara tuan-tuan terima kasih di atas kehadiran pada malam ini sangat mengejutkan pihak penganjur pihak penganjur ada menyediakan sedikit juadah tetapi oleh kerana kehadiran luar kawalan mungkin juadah tak semua dapat yang ni kita tak boleh kawal ok jadi minta maaflah. Tuan, tuan tanya apa siapa tak cukup. Datuk dah jawab, luar kawalan. Jadi jangan marahlah kan. Siapa yang dapat dapatlah. Siapa yang tak dapat, tuan, -tuan beriman dengan qada dan qadar. Ya, yang pasti bahagian saya ada insya-Allah. Ya, <tian> saya boleh cakaplah kan. Tuan, tuan terima kasih. Lalu tu Ustaz Salman kata lulus. Okey. Aku lumas samia tu Assalamualaikum Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.